Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntöm a hallgatókat! Háromadőnünk már a stúdióban, mai vendégünk belice Erzsébet a levegő munkacsoporttól, és állandó e, társunk, a állandó szakértőnk, a szakmai szerkesztőnk, Kolondzia Gábor. Mai témánk e, a hatodik kerület, legalábbis ami a lokációt illeti. Unyadi térre fogunk elmenni, és meg fogjuk nézni azt, hogy milyen helyzet a vásárcsarnokokkal. Ott ugyanis valami nagyon fura dolog alakult ki. A másik témánk pedig Budapest zöldítése lesz ami eddig úgy tűnik, hogy csak zöld festékekben, mondjuk az autókeretein zöldítésében jutott kifejeződésre. Ja, igen, hát akkor uh, talán a vásárcsolnokok felveletésként annyit, hogy uh, annak idején a 19. század végén néhány év alatt épültek ezek meg, tulajdonképpen a millenniumnak a hatalmas lendületébe épültek meg, és uh, technikát képviseltek a maguk korában, mind szerkezetileg, mint a, a kereskedelem szervezése szempontjából, és a maga gondolat, hogy ilyeneket hoznak létre, azon alapult, hogy ö, minél kedvezőbb, minél elérhetőbb áron érhesse el a szerény körülmények között élő lakosság is az élelmiszert, tehát az uzsorát, hogy megkerüljék. Ezért közpénzből és köztöldomban tartott vásárcsalnakokat építettek, és még egy oka volt, hogy rengeteg piac volt, ugye, akkor a város terein, a kereskedelmi nagy része ilyen piacokon zajlott, nem kis részben éppen a Dunaparton is, amiről már volt szó, és Ezeken hát a köztisztaság nem volt éppenséggel a legmagasabb rendű, hogy finoman fogalmazzak, és az élelmiszereknek a mai szóval kifejezve biztonsága is igencsak megkérdőjelezhető volt a korábbi adoma szerint, hogy hogy készült a városi tej, hát tettek bele messze, hogy fehér legyen, lisztet, ha jó sűrű legyen, és vizet, ha jó sok legyen. Tehát körülbelül, tehát, hogy ezeket a szélsőséges kirengéseket, ami helyenként még járványokat is okoztak, és kézben lehessen tartani, hoztak létre olyan piacokat, amelyek ellenőrizhetők. Mert tulajdonképpen ez egy, egy komplett szolgáltatás volt. Tehát a piacnak az egyik eleme, a vásárcsolnok, vagy maga a piac tér, az, csak, az csak az mondjuk, hogy a kisebbik része volt. már, jól értem, el mögött egy sokkal komolyabb rákészülés is Hát igen, szóval akkor már hát a, a helyi a akkori ANTS, így van. a létrehozása hát is megold benne. Meg létre... Létre... Én Én egy nagy logisztika ilyenakkor. tulajdonképpen. Pont a, a, a fővám téren a vásárcsarnok azt mutatja, hogy egyszerre volt hajóval hm. szállítható vonattal is, és, és lovaskocsival is szállítható az áru. A, és a azok a vágányok, kis... amikor bejönnek a, a raktárak, azok, azok a bolygányok lettek volna, amikor Sorok-Sári út mosszabbításaként oda bejutnak? Igen, tulajdonképpen az azért szünt meg, mert, mert kellett a hely később a városfejlődéshez. De hadd mondjak el, én is egy nagyon aranyos adomát, egy kicsit korábbi időszakból, akkor, amikor még konflisok mentek Budapesten, egyszer egy figyelmetlen mészáros mestert, pont a Deák Ferenc ragadott hirtelen el, illetve rántott el egy kocsi elől, és az öreg úr, mert valószínűleg rosszul látott már ez a hentesmester, nagyon hálálkodott, és amikor fölismerte Deák Ferencet, akkor azt mondta neki, hogy tisztelt uram, én magának nem tudom megfüzetni azt, hogy megmentette az életemet, de hálából elmondok magának egy jó tanácsot, soha ne vegyen sajtot nyáron. És ez mutatja azt, hogy valóban az élelmiszereknek a tárolása, a hűtése az hagyott kívánni valót ebben az időben, és többek között való, igaz, hogy ez volt az egyik fő oka annak, hogy a piacokat egymás után megszüntették, és helyette ellenőrizhető és, és egészséges élelmet akartam biztosítani. ezek a vásársalomok, ezek már akkor hűthetők voltak? Igen, ugyanúgy, mint ahogy, ahogy a parlamentben is úgy hallottam, hogy jeget vittek be, tehát itt is, itt is meg tudták azt oldani, hogy sózott jéggel hűtő, hűtő területeket is hoztak létre, és ami még fontosabb, hát aki nem építész, hanem mondjuk szakácsok biztos még nálunk is jobban tudják, hogy nagyon fontos az, hogy az élelmiszereket egymástól külön tároljuk. Tehát nem szabad együtt a tojást, a halata, a disznósa, stb. És ezt a fajta különválasztást is ott meg tudták oldani, ami viszont ezekben a mindenféle spontán piacokon nem volt megoldható. Úgyhogy egy nagyon lényeges javulás állt be a, a közegészségügyben a vásárcsanokok révén. És mindez azért ne felejtjük hát építészként is azért tekinteni kell ezekre az épületekre olyan esztétikai színvonalon valósult nekem, ami kimondottan emelte a városnak a képét. Tehát a piacok azok nagyon helyenként festőiek voltak, meg nyüzgők, meg minden, de azért, ha kicsit oda mentünk volna a sok légy, meg minden világában, meg eldobott tajáshéjak, meg stb. So szóval nem volt az olyan, ha közelre ment az ember olyan szép, szép és jó, de ezek a vásárcsalnakok tényleg olyanok voltak, hogy hát valóban a, a nagycsarnokot például a Ferenc Hóska föl, szóval ez már ilyen szintű mm. ö, ö, színvonalat jelentett, és a mai napig is a városunkat legnagyobb értékeit képített, és szempontból is ezek a csarnokok, és, és funkcionálisan az, is meg nagyon nem beváltak. Többe, mindegyik ugyanabban a Korban épült, legalábbis a, a kinézetük alapján. Úgy hát igen, most ha, ha sommásan mondjuk uh -huh. volt egy 1879-es határozat, aminek alapján elkezdték építeni, és pont ebben az évben ünnepeljük a Vásárcsarnokok megépítésének száz éves évfordulóját, mert nagyjából a 90-es évek közepére, 97-re készültek hány el volt? Összesen kilenc csarnok volt, de terveztek további csarnokokat is, csak aztán az első világháború előtti zűrzavar az megakasztotta ezeket az építkezéseket. Uh -huh. És érdekes módon a krónikák szerint pont a Hunyadi-téri csarnok volt az, amelyik a legsikeresebb volt, és ugy, ugyanúgy, mint a, a fővámtérit néhány év után már tervezték azt, hogy bővítik, illetve olyan tervek is születtek, hogy esetleg egy még nagyobb területen egy új csarnokot fognak csinálni, és ezeknek a fejlesztéseknek a, a, ezeket a fejlesztéseket akasztottam, mondom, az első világháború. De a piacok védelmére annyit mondanék, hogy valóban az a fajta piac, ami az 50-es, 60-as években volt, tehát akkor, amikor Budapest, illetve előbb még Buda és Pestnek a népessége rohamosan elkezdett nőni, az, az higiéniai és egyéb szempontból nem volt megfelelő. De ezek a vásárcsarnokok nagyon sokszor, két részből álltak, tehát volt egy nyitott részük is, ami, ami gyakorlatilag ugyanolyan, mint egy piac, de ott is már a, a modern ami, szabályok ami, szerint rendezett. Tehát rendvezett. mondjuk, mint a honyadi téren, hogy a téren is volt. Egy tehát a téren is volt, mm. de, de ugyanez a forma volt például Franciaországban is, mm. meg Angliában, meg mindenütt, tehát voltak szabadtéri, meg, meg fedett részei. Mm. Egyedül az egy nagyon fontos szempont volt, hogy akkoriban már nem engedték be az élő állatokat a városba. Mm. És mi a helyzet ma? Mert én igazából még erre a kilencet se tudnám mondjuk összeszedni, de talán hatot, talán nem. Igazán kíváncsi lennék, hogy hol az összes kilenc. Egyáltalán működik-e mind a kilenc. A másik pedig, hogy épültek-e azóta ilyenek. Mondjuk egy, egyet tudok mondani, Új Palotában van egy úgynevezett vásárcsarnok, ami funkciójában ugyanez, csak mondjuk építészetileg, hát mondjuk. Most nem akarom minősíteni, de az, az nem sikerült az egy borzasztó vas doboz. Hát a lehetőre épült tulajdonképpen. Ott van ahogy piac egy, ami már mondjuk az, hogy építészetileg abban van egy elgondolás, hogy ott valamit csináljanak. Hát igen, mint építészek, azt hiszem, hogy nem vagyunk illetékesek havan, hogy erről komolyabb mondjunk, hogy, hogy az, tetszik nem vagy nem is tetszik, is de mindenképpen, mindenképpen az, az egy mint egy, egy doboz. Hát annál igen. föltétlenül, és, és, és az ott tulajdonképpen nem valaminek a helyén, és nem valami helyet, hanem, hanem teljesen újonnan épült egy, egy fedett, és, és hát kultúrált a, a piac helyén egy csarnok. A mondom, ezeket a vásárcsarnokok közül nem mindegyik volt sikeres. Például a Batyányi téri már kezdettől fogva Jö. akadozott, és azóta is tudjuk, hogy nagyon sokszor átépítették, de Jö. valamilyen okból az, az nem vált be annyira. Pedig egy piac helyén épült az is. Igen, mert a Batyányi volt, téren is egy nagy piac volt korábban. Uh -huh. Úgyhogy nem lehet tudni, hogy melyik miért volt sikeres, vagy nem sikeres. Vagy ott van például a Klauzár téri, amit egyáltalán meg is szüntettek. Én még emlékszem arra, amikor csarnokként működött, és nem vagyok biztos benne, hogy, hogy az, hogy, hogy utána egy hipermarket vagy szupermarket, ahogy jel nevezik, került a helyére, uh -huh. hogy ez egy szerencsés döntés volt. De nem tudunk vele mit csinálni. Az azonban tény, hogy a nemrég azt hiszem, körülbelül tíz éve újították föl a <kül> központi csarnokot, hogy az egy óriási siker. Mondjuk szerencsés az is, hogy pont a Váci utcának a tengejében van a bejárata, de nem nagyon van olyan külföldi, azt hiszem, aki, aki néhány napot, ha tölt Budapesten, oda el ne látogatna. És ennek nem is az egyetlen oka az, hogy, hogy a csarnokot akarja megnézni, mert ahogy említettük, Elvileg azért még nagyon sok helyen Spanyolországban, Angliában máshol is vannak ilyen csarnokok, bár néhánynak a funkcióját megváltoztatták, hanem az a páratlan érték, amit a magyar gyümölcs és zöldség még ma is jelent. Uh -huh. Számos olyan külföldi van, aki otthon már nem nagyon jut hozzá, csak ezekhez a távolról hozott hűtőházakban érlelt, szörnyűséges és... és tulajdonképpen csak a tartóságra és a színre és az ezt vizuális megjelenésre törekvő gyümölcsökhöz és zöldségekhez jut hozzá, és akkor, amikor Magyarországra vagy más déle-európai országba jut el, akkor döbben rá arra, hogy tulajdonképpen az életminőségéből ez nagyon-nagyon hiányzik. És ez is az egyik csábereje a magyar piacoknak. A beszélgetés elején, mint ahogy azt a szót is hallottam, hogy logisztika, hogy ez is tartozott hozzá, és én ö, arra gondolok, hogy ott valami nagyon fontos dolog elveszhetett az idők során, tehát a kereskedelemnek a, a metódusa olyan mértékig alakult át, ami tulajdonképpen már ö, veszélyezteti azt, hogy egyáltalán az ember ö, megfelelően ö, ilyen. A nagybátyámnak volt egy, egy almás kertje Gödöllön, abból élt tulajdonképpen azt az almát termesztette, és euh, még ő mondta, hogy, hogy a, még talán az 50-es években is euh, az asszonyok meg a, az emberek, akik ott a dolgokat, kivitték nagy kosarakba a vasúthoz a, a zárut, fölrakták, de a háború lett mindenképpen így volt, és ott a másik oldalon, amit a nyugati van, ezt ott fogadta a kereskedő, mindig föl volt címkézve, és azt elvitték a vásárcsanokba, eladták, és ez így ment minden nap, méghozzá viszonylag kis mennyiségekben, és meglepő módon mindenki megkapta a pénzét, és nem volt különösebb nagy közvetítő kereskedés, stb. Mégis működött, de az is igaz, hogy ez Gödöllőről történt, nem Spanyolországból. Hát, és, és ehhez képest maga bezárják ma a, a Gödöllői kiskertekben már nem termesztenek almát, hanem csak a hálni járnak az emberek a házukba, és valahol megpróbálnak Pesten dolgozni a spanyol kertész meg, hát nem tudom, EU támogatásból hát, működhetek -e? ez és messzire, éretlen gyümölcsét megkapjuk itt a Messzire, messzire vezető gondolatok ezek. Csak amely, hogy egy város hogy, életében ennek, itál, ez látszik valami, te semmi köze nem lenne urbanisztikához, meg hozzá. de hát ha egyszer valamikor ezt létrehozták, emögött volt valami, ami élő dolog volt, és én, nekem az a gyanúm, hogy ez a mai napig is ugyanúgy érhetne, és ez jól működött. Nem fogják talán elhinni, de pont a 90-es évek közepén volt egy nagy ö, akadémia és a környezetvédelmi minisztérium közötti ö, kutatási projekt, egy három éves projekt, aminek az volt a címe, hogy Magyarország környezeti jövőképe. És itt volt egy amerikai kutató is, aki részben tanács, módszertani tanácsadó volt, meghívtuk őt haza, és azon, ráadásul vegetariánus volt, és akkor én kimentem a Hunyadi téri piacra, és kapásból nyolcféle almát tudtam vásárolni, úgyhogy azzal homorítottam, hogy, hogy ezzel kínáltuk, meg ezzel vártuk őt. És látszott rajta, hogy megvan illetődve. És ha ma megyünk akkor már nagy szerencsével, ha egy-egy esetben valami kisnyugdíjasnál találunk még olyan almát, ami nem az idared és nem a Társai, mert gyakorlatilag kivágták ezeket a fákat. Mm. És ugyanezt halljuk például a Tisza, a Felső Tisza vidékéről, pár évvel ezelőtt egy uh, hallgató a, a piézsi dolgozatát állítólag ebből csinálta, hogy milyen fajta almák vannak ott azon a vidéken, és több mint húszfélét talált meg. De én magam is emlékszem, hogy felvidékről származik az édesanyám, hogy ott is hányféle olyan alma volt, aminek a az illata, formája, íze, mindene annyira különleges volt, és mindegyik egy kicsit más. Na most ezt a fajta gazdagságot nem igaz, hogy nem lehetne akár forintosítani is, és azt mondani, hogy, hogy ez lenne a, az idegenforgalomnak az egyik ö, attrakciója Magyarországon. Persze biztosan lehet. Hát, a, csak a, megint a nagybátyámra hivatkozom, aki aki, aki hát a saját kertjében mondjuk egy hold volt, abban, abban volt legalább tízféle alma, a nyári alma, a téli alma, különböző nagyon jó almák voltak. ez a motosok voltak, és ezt frissen vitte el a piacra. És ezt a környéken el tudta adni. Ha ma ezzel kéne foglalkozni, akkor valószínűleg ma ezt nem tudná megcsinálni, vagy meg tudná csinálni? Nem tudnám, mert ahogy, ahogy említette is, ma a részben már magának az Európai Uniónak az teljesen Igen. elavult és protekcionista agrárpolitikája van, és tulajdonképpen ennek a hátrányait érezzük itt Magyarországon is. Azon kívül pedig kellene egy központi szándék, és én azért is emlegettem az idegenforgalmat, mert úgy érzem, hogy ott kéne talán fölébredni, ott van még nem csak tőke, hanem innovációs készség arra, hogy fölismerjék ennek az értékét, és megpróbálják valamilyen módon a maradványaiból újraépíteni, és egy olyan víziót kialakítani, hogy tulajdonképpen hova akarunk eljutni, miben akarunk mi versenyezni a többi országgal, miben tudnánk egy kicsit mások lenni, mint a többi környező országok. Igen, hát végül is, ugye most körbejártok a témát, de alapvetően nekünk van itt egy csarnokunk ahogy a honnan téren. De az ugyanúgy, hogy <kül> azt alapoztuk meg, ami most ennek a csarnoknak a, a, a, amivé változik, mert, mert valami, ha jól gondolom, vagy jól értem, ez valami, de pont félel lesz belőle, vagy mi lesz ott. Tehát magyarul ez a fajta modern kereskedelem el fogja sodorni az utolsó, mondjuk, maradványát ennek a régi és nagyon is humanisztikus működésnek. Hát még ha modern kereskedelem alatt, a modern szó, azért hát a modern általában pozitívnak a szoktuk dívojni, tartani, de én inkább a, a koncepciótlanságot látom. Szóval azért emlegettem a víziót, van, aki ezt a szót nem annyira szereti, de legalább egy határozott és életképes elképzelést, hogy hova akarunk eljutni, mert a Hunyadi Téri Csarnok az mindenről szól, csak arról nem, hogy az önkormányzatnak lenne ezzel kapcsolatban egy határozott elképzelése. Majdnem, hogy azt mondhatnám, hogy ilyen olcsó, ingatlan spekuláció és adásvételi rohamoknak a sorozatáról szól az elmúlt 15 év, mert hol az önkormány, hát eredetileg az önkormányzat kapta meg a tulajdonába, aztán utána átkerült valami KFT-hez, akkor az nem teljesítette a szerződési feltételeket. Visszakerült megint az önkormányzat tulajdonába, közben állandóan jelentkeztek mindenféle komolytalan ö, ajánlatokkal, hogy még arást akarnak építeni a Hunyadi térre. Elkészült a Hunyadi térnek egy olyan környezetvédelmi és közlekedési programja, ami előremutató, és aminek alapján semmit ok nincs arra, hogy ott a belső kis utcákba, akár a Hunyadi téren, akár a Nagymező utcába, akár a Jókai téren mély garázsok épüljenek, mert, mert egy agyrém, hogy ilyen helyekre 5-6 szintes garázsokat csinálnak akkor, amikor a fővárosnak is határozott elképzelése van arról, hogy a hatodik-hetedik kerületnek a parkolási gondjait a felvonulási téren, illetve a most fejlesztés álló nyugati pályaudvar körüli területeken megoldhatja. Tehát Látszik, hogy azok, olyan elképzelés is volt például, még korábban a 90-es évek elején, amit még mi is támogatni tudtunk volna, hogy egy régi, megszűnt nyomdat, ami közvetlenül a Csengeri utca Hunyadi tér sarkán van, a nyomda helyére parkolóházat építenek, mondom, annak még a anyagi vonzata, a költségei is vállalhatók lettek volna, ehelyett egyik napról a másikra kiadtak egy engedélyt. holott mondom, erről szólt a rendezési terv, kiadtak egy engedélyt egy bérirodaházra, ami oda teljesen fölösleges volt, akkor a csarnokkal kapcsolatban volt már szó arról, hogy kombinékat fognak benne állulni, volt arról szó, ami megint csak teljesen érthetetlen, mert a legtöbb brüsszeli, párizsi kerületben is jól működő piacok vannak, hogy leviszik a piacot a föld alá, meg hogy a, leviszik a csarnokban a zöldségárusítást a pincébe. Most kitalálták, hogy Európa házat akarnak. Egyrészt, amikor rákérdeztünk, hogy mit értenek az Európa háza alatt, akkor csak valami közöse, ködös elképzeléseik voltak, de egyébként sem hiszem azt, hogy ahogy említettem, hogy ha Magyarországnak valamilyen módon azt kellene fölmutatni, hogy ő milyen hagyományokkal, milyen történelemmel és milyen unikumokkal rendelkezik, akkor, akkor nem feltétlenül egy. mondom egy ilyen házat kéne csinálni, és azt is tudni kell, hogy ez a csarnok és a piac gyakorlatilag két kerületnek az egészséges, zöldséges, gyümölcsellátását biztosítja, hiszen pont a 6.-7. kerület határán van. Ráadásul, akkor, amikor óriási nagy ö, vagyonfelélések vannak, akkor az önkormányzatok mindig arra panaszkodnak, hogy a Kerület fele lakósa vagy nagyon idős, vagy nagyon szegény és szociális segélyre jól szorul. Nem hiszem azt, hogy ilyen körülmények között pont az lenne a legfontosabb, hogy ilyenfajta igényeket elégítsenek ki, mert nem ez, ez iránt van a kereslet. Viszont a többek között még folytatnám ezt a koncepciótlan vagy kapkodó koncepciókat, hogy a Nagy Gergely ...nek van egy nagyon érdekes könyve a vásárcsarnokokról. Szelényi Károly volt a, a színes fotóinak a fotós egy, egy kiváló könyv a vásárcsarnokok történetéről, és ebben többek között a Hunyadi téri piac és csarnok is szerepel. És ott még úgy szerepel, hogy az önkormányzat 97-98-ban fel fogja újítani az épületet. Készüljünk el egy csarnokot, ami körülbelül 50 éve nem volt felújítva, pont szembe van az önkormányzat épületével, tehát naponta találkozik vele az önkormányzat összes dolgozója, és mindez ideig nem került sor a felújítására. Holott a privatizációs bevételekből bőven jutott volna arra lehetőség, hogy... Szükség szakmai bakszágnak, szó szóval, szerint nem látták. Igen, <gül> <gül> igen, ez körülbelül olyan. És, és ma... Uh -huh. Úgy néz ki az a, az, az egész piac, és, illetve az a csarnok épülete, hogy szerintem egy szégyen, hiszen a világörökség területén nem van. Nem területén. Ott, pláne hogy őt építkeznek, és az ember ilyenkor nem is látja, hogy mi lesz belőle. Mi, mit mit csináltak belőle? Semmit. Hála istennek. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem. semmit nem csináltak, hozzá nem nyúltak. Tehát és ez ma nincs felújítva? Abszolút nincs felújítva, de éppen azt kell, hogy mondjam, hogy ez a jó. Akkor mi az a nagy kunyalitéri projekt, amiről nem beszélnek? Mindig beszélnek egy hunyadi téri projektről, de tulajdonképpen de csak valami, egy lufi egyelőre. Meg, nem, tudom én építek, nem? nem, volt már szó arról, hogy egy részéből szálloda lesz, hiszen a, a csarnok fölött, és ez, ez egyébként nem csak a hunyadi téri csarnokra jellemző, sőt, például a Klazá térinél különösen még inkább ilyen jellegű volt, hogy a csarnok mellé lakások is épültek egy-egy szinten. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy ma a hunyadi téri csarnokot a legkézenfebb lenne, hogyha fölújítanák szakszerűen, és ez pár százmillió forintból megoldható lenne, kellene természetesen csinálni. Már egy költségvetés, de még egyelőre ilyeneket se láttunk, és semmiképp sem kellene privatizálni, hogyha egyszer a 19. század végén, ahogy, ahogy elkezdtük ezt a beszélgetést, volt egy olyan előremutató koncepció, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket nem szabad for profit alapon működtetni, hanem igenis meg kell tartani közösségi tulajdonban, akár önkormányzati, akár állami tulajdonban. Éppen azért, hogy garantáltak legyenek a, a bérleti díjak, és hogy garantált legyen az, hogy mindenki, aki ott friss zöldségeket és gyümölcsöt árul, tehát gyakorlatilag szolgálja az ott élőknek az egészségét, és egy csomó járulékos hasznot hord, ha, hasznot hoz, annak meg legyen a lehetősége erre. Tehát nem kell föltalálni újból a kereket, hanem hagyni kell azt, hiszen száz évvel ezelőtt az embereknek nagyjából ugyanazok voltak az igényei az egészséges élelmiszerrel kapcsolatban, mint ma. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy ma reneszánszát éri az, az, hogy több zöldséget, több gyümölcsöt kell enni, bioélelmiszert, illetve legalábbis egészséges élelmiszereket kell enni. Nem értjük azt, hogy akkor, amikor gyakorlatilag megszűnt a zöldséggyümölcsboltoknak a hálózata ebben a kerületben is, és általában egész Budapesten, sőt nem csak Budapesten, vidéki városokban is egyre kevesebb helyen lesz zöldség és gyümölcsöt kapni, hogy akkor itt miért nem lehet ezt a funkciót megtartani, ha egyszer sikeres mindig tele van a piac, meg kell nézni, hogy, hogy mi van ott. Az, hogy vannak ebben elhanyagolt részek, rendezetlen részek, az semmiképp sem azt jelenti, hogy ki kell dobni, hogy úgy mondjam, a gyereket is a fűtővízzel. Különösen, amikor ott van a nagyvásárcsalat, mint pozitív példát, lehet megoldani a helyzetet jól is. És az, hogy, hogy akkor, amikor ez a sokvásárcsarnok épült, akkor még Budapestnek nem volt annyi lakósa, mint most. Tehát még azzal se lehetne érvelni, hogy most már okafogyottá vált volna ez a funkció. Igen, és nem szabad elfelelkezni a dolognak a városépépítéséti összefüggéseiről, tehát mindig félemeink vannak, amikor egy ilyen hozzányolás megkövetkezik, hogy, hogy hogy fog az kinézni. És uh, az utóbbi időben már azt, a rossz tapasztalatok alapján mondom, hogy uh, a, el is itt kell elősítenem, hogy az a legjobb, hogyha úgy hagyjuk, ahogy van, felújítva, tehát rendbehozva, magát a funkciót is meghagyva. Bármilyen változtatás, az még eszétikai értelemben is hátrányos uh, szokott lenni. Tisztelt a kivételnek egyébként de sajnos ez a helyzet, hogy ha valamiért hozzányúlom, még akkor is, hogyha nem egy különösebben értékes dologról van szó, a legutóbbi tér, egyébként a Vöröseni Téri Irodaháznak a lebontása, amit az elején még örültem is neki, mert hát egy értételen doboz volt, és egy még rondább épület jön a helyére, szóval ez, ez, ez rendszeres, tehát mindenféle ilyen hozzányúlás, ilyen változtatás, az félelmeket gejrezd bennünk. Ilyen értelemben is. Nemrég itt volt Berlinnek a főépítésze, pont a kormányzati negyed tervpályázat kapcsán, és nekem nagyon tetszett az a megjegyzése, amit egy interjú során elmondott, hogy Budapestnek gyönyörű szép régi épületei vannak, és nekünk arra kellene koncentrálni, hogy ezeknek a funkcióját megtartsuk, és ezeket fölújítsuk, és ezeket mutassuk meg a külföldnek is. És természetesen azért kicsit talán sokat beszéltem a külföldről, meg az idegenforgalomról. Azt azonban tudjuk, hogy igazán ott érzi magát jól egy külföldi is, ahol a lakosság is elégedett a városával. Körének keret köríne keretkeze, Az emberek a apáink dolgokával lépünk. Valahogy úgy, mint a stükbe kicserélődik minden sejt mikor érünk. Mert apáink is vártak ezeken a tereken, olykorányra. csi itt még 1900-dal a hányban aduna is el azod babai robotot te hoyad és énala yo quando al a corrido saro e Kis vártak ezeken a tereken olykor lányra, mint ahogy mi is ezt itt még 1900-ban a hányban. A dónai szél arcokba váglom, a oltatjuk a Civil Rádio nagyvárosi dilemákat Bányai Géze vagyok, Belice Erzsébet, a levegő munkacsoporttól a vendégünk ma, és Kononzia Gábor állandó szerkesztőtársam. Ma a Tonyadítéri Vásárcsarnok kapcsán beszéltünk arról, hogy hogy valami nagyon fontos dolgot hoztak létre 100, több mint száz évvel ezelőtt elején Budapesten, ami igazából a Budapesten élőket szolgálta és most a mai nap pedig már nagyon is fontos érveink vannak, a zöldség, gyümölcs, friss élelmiszer, egészséges élelmiszerrel való ellátottságukat szolgálta ez. És a mai város vezetők ezt az, az igényt valahogy ő, nem érzik ő, fontosnak, nem érzik azt, hogy nekik ebben például a felelősségük lehetne, így ezeket a piacokat, vásárhelyeket tulajdonképpen, hát egyszerűen, nem a helyükön használják. A beszélgetésünk utolsó mondatai között, Belicai Erzsébet nagyon kedvemre valót mondott, amikor azt mondta, hogy végül is az itten élő emberek igényeit is meg kéne hogy figyelembe kéne venni. Nagyon sokszor Budapest fejlesztése kapcsán azt mondjuk, hogy megfelelni az idegenforgalomnak, ha idejön a külfölde, akkor mit lát, hogy megfelelően érezze magát, hogy a városok versenyében, Budapest hol áll, nem tudom, mire kell állandóan versenyezni, de az itt élő, közel embernek a, a jó érzése, az, az nem szerepel első helyen, legalábbis úgy tűnik a számomra. Ezt igazolják vissza a legújabb közvéleménykutatások is, mert rendszeresen a Studio a KHT, amelyik a fővárosnak egy KHT-ja, készített felméréseket részben különböző korcsoportokban, különböző kérdésekre rákérdezve, hogy, hogy mi a vélemény a budapestieknek a sportról, általában a városról, az időseknek, fiataloknak, stb., és ezek a közvéleménykutatások kutatások minden alkalommal visszaigazolták azt, amit a tervezők is, illetve a zöld szervezetek is mondanak, hogy nincs jól megoldva a közlekedési rendszer, és kevés a zöld terület. De a legutolsó felmérés az már élesebben fogalmazott, sokan fölvetették azt, hogy igazából nagyon nincsenek megelégedve a várossal és Bezeg Prága mellett egyre inkább azt lehet mondani, hogy Bezeg szlovák városok, Bezeg pozsony és a többi. Tehát a környezetünkben is a többi ország hamarabb ébredt föl. És ebbe a, az elégedetlenségbe többek között szerepel az épületeknek a felújítása is, ami szintén egy, egy gyenge pontja Budapestnek. Én azt mondanám, hogy Túl sokat szídjük most már az utóbbi időben a várost, ennek nem lesz sohasem vége, és ne, egyelőre nem a semmi. a várost szidjuk igazából, hanem itten nagyon meghatározható embervezetői csoportokat, vagy, vagy hogy mondjam, tendenciákat kifogásolunk. Igen, de ez sehova nem vezet, mert ezt most már elég régóta csináljuk, és, és ahogy mondom, ezek a közvéleménykutatások inkább egy tovább a lejtőn lefele folyamatot jeleznek, sem mint, hogy egy jabulást. Én azt hiszem, hogy nekünk kellene belülről megváltozni egy kicsit, és saját magunknak valamit tenni a városért. Most például, amikor júliusban volt ez az iszonyatos hőség, akkor is nagyon kevés olyan embert láttunk, aki például vödröt fogott volna, és kiment volna a háza elé, hogy a fákat megöntözze, vagy nekiállt volna locsolni a kertjét, vagy számon kérte volna, vagy nem is, most pont én is hibázom, a mert éppen, hogy nem számon de ez igaz, hogy a, a fákat az utcán bizonyos az emberek nem jutná széve. De most például divat az, hogy konténerbe ültetnek fákat. Egyes szakemberek szerint ez egy Elhibázott lépés, mások azt mondják, hogyha megfelelően lennének ápolva, karbantartva, akkor jobb lenne a semminél. De hány embernek jutott eszébe az, hogy ezeket a fákat is meg kell locsolni, hogy magukénak érezzék a lakosok? Vagy pedig nem csak a fákat, hanem egyes helyeken még mindig van a fák között egy-egy földszakasz, ahova vagy kerül, bokor vagy nem kerül. Ha elmegyünk egy vidéki városba, akkor azt látjuk, hogy ezek a földsávok a járda mellett, ezek zöldek, ki van ültetve mindenféle világ, ez egy közterület. Budapesten széttapossák, összeszennyezik, kutyákkal Kutya. kikapartatják, és a többi. Én elismerem azt, hogy egy, egy szélmalom ma ezt csinálni, de azért vannak már nálunk is jó példák, és ha, ha másképp nem megy, akkor háromszor, négyszer is neki kell veselkedni, és előbb-utóbb bízom abba, hogy az emberek észreveszik azt, hogy, hogy mennyivel jobb és szebb az, hogyha valami pozitívat csinálunk, és nem mindig rongálunk. Nem tudok senkit se igazán biztatni, vagy szemrehányát se tudok tenni azoknak, akik úgy érzik, hogy ők megpróbálták, és nem sikerült. De mondom, hogy egyre több pozitív példa is van. Például nagyon érdekes volt nekem is új, holott most már lassan egy éve van egy négy fős csapat, az Gong, Gangong úgy hívják őket. A négy fiatal hölgy, részben kertészmérnök, részben szociológus ö, sz, ö, környezetvédelmi szakember akik elhatározták, hogy ők megpróbálnak teljesen egyéni kezdeményezésre néhány udvart zöldíteni és az ott lakókat kiemelni ebből a hogy úgy mondjam, testpedésből a nyolcadik kerületben néztek ki olyan ö, belső udvarokat, ahol nem volt semmi, de lehetett volna. Vagy pedig volt valami nagyon kevés, de igazából, ahogy mondom, nem érezték magukénak a lakuk. És csodálatos eredményt értek el. És egy hasonló projektjük volt a Lövőház utcában is, amelyik szintén nagyon eredményes volt. Csak éppen meg kell találni a hangot, és én azt hiszem, hogy az ő Állhatatosságuk és vidámságuk volt az, ami, ami az embereket, hogy úgy mondjam, meghatotta, mert volt forradból és sütemény, és volt közös gondolkodás, és, és mindig voltak segítők, akik melléjük álltak, esetleg kívülről jött segítők is, és lassan-lassan a lakók maguk meg észrevették, hogy, hogy tulajdonképpen ők maguk járnának ezzel jól, ha nem haragszanak, talán az idősebbek emlékeznek, az 50-es években volt egy olyan vicc, ami a mai állapotot azt hiszem egy kicsit jól ábrázolta. Móricka, sajnálom is, hogy ezek a viccek annyira kihaltak, mert mostanában ilyen jellegű vicceket nem nagyon hallunk. Móriczka, találkozik a barátjával, valakinek föl van dagadva a fél feje és lá szemmel láthatólag nagyon szenved, és akkor megkérdezi a barátját, hogy hát miért nem mész el fogorvoshoz, mire int egyet ezeknek. Tehát egy kicsit ilyenek vagyunk, ha a tükörben nézünk. Hát mondjuk az egyéni valóban kell egyfajta hít abban, hogy van értelme annak, amit csinálok és egyfajta elhivatottság, hogy magaménak érezzem. Ö, és mondjuk az ilyen belső udvaroknak a rembehozása az jó példa, de abban a pillanatban, hogy az ember kimegy a közszerületre, ott már majok vannak, tehát ö, például amikor megjelentek laknázomójok, akkor hát ahol én lakom, ott van öt darab gesztenyefa a háznak a telkén, É, amit meg rendszeresen permeteztetünk, és azok elég jó állapotban is vannak, viszont a szomszédos területen, ott a ház túloldalán, már közterületen, szintén állt a gesztenyefák, és hát láttuk, hogy milyen állapotban kerülnek, és akkor elkezdtem utána járni, hogy hogy lehet -e mégis lepermeteztetni. Küldtek engem a kerülettel a fővároshoz, a fővárostól a kerülethez, szóval hogy a kerületnek a területe, a fővárosnak a területe, ez a szokásos cirkusz, és hát hogy kidőlt a fővárosé, na, de fővárosnak most mit érdekli a főváros egy gesztenye hát most ö, valami tisztíselőhöz küldtek, szóval a szokásos történet, a fa kipusztult, a helyen nincs semmi, ö, szóval ö, ezek azok a dolgok, amelyek a, a, a ellenpélda. Hogy most mi lett volna, nem, tényleg nem ö, bántásként mondom, mert véletlenül se, hogyha mondjuk ezzel az erőfeszítéssel le volna azt a fát. Igen, ez felmerült. Egyszer-egyszer ezt meg de lehet csinálni. Nem lehetséges, hogy följelentett volna valaki hát, azért, hogy, hogy, az a, az, hogy a kertészeti vállalat által, mit tudom én, gondozott fát illeték lepermetezett, és ki tudja, milyen veszélynek teszed, ki, mert nincs kontrollál. Ez szóval nem mertem belemenni ilyen megfontolásból meg az, hogy lehet, hogy egyszer lesz, ezt meg lehet csinálni, de akkor 40 lakók biztos lesz egy pár, aki azt mondja, hogy mi a pénzünket, Na, amikor nem a civil, erre akarjuk tölteni. A civil beszélünk, akkor tökében nem erről van szó, hogy néha az embernek hát át kell lépnie olyan vonalakat, amik lehet, hogy szabálytalanok, de, de szükségszerű átlépni őket. És azt hiszem, hogy a társasházban élés is erről szól, hogy sokszor 40 lakóval szemben kell az embernek állhatatosnak lenni, és ha kell 40 szemetelő lakóval szemben egyedül fölmosni a lépcsőházat, ami nem igazán egy hálás feladat, de valahol el kell kezdeni, és én azt hiszem, hogy más országokban is ö, valahol így kezdődött az egész, uh -huh. és, és vált a szalonképtelenné az, aki továbbra is szelmetel. De hadd mondjak egy-két pozitívumot is információként. Az egyik az, hogy a, az öntözéssel kapcsolatban, hogy ezt régebben is közismert volt, hogy azt hiszem az öntözési időszakban, tehát tavasztól őszig lehetett igényelni egy kedvezményt a csatornadíjra, ami az összéves vízfogyasztásnak azt hiszem 5 vagy 10 százalékára vonatkozott. Mert hogy van, az a víz nem megy vissza Igen, a mert azt öntözésre és az használják, égen. és ezt, hogyha az ember igazolta, hogy neki kertje van, akkor a társaság ezt a kedvezményt megkapta. De ennél jobb módszer az, hogyha az öntöző csapra szerelnek egy órát, és akkor automatikusan az, ezzel az órával mért vizet, vízhez nem kell csatornadíjat fizetni Kevesebb adminisztrációval is jár, és lényegesen kevésbé köti meg az ott élőknek a kezét. A másik az egy konkrétum, a lélegzett alapítvány közösen a levegő munkacsoporttal indított egy zöld levél programot. Ez egy egyéves program, amelyik az 5., 6., 7. kerületre és az Új-Lipótvárosra vonatkozik. Ők a kedvezményezettek. Ez a Duna, a Rákóczi út és a dózsa Györgyút út leheltér Dráva utca által határolt terület. Pályázatot is kiírt az alapítvány, amelyiknek az a lényege, hogy mindenféle non-profit szervezet, tehát az önkormányzatok és intézményeik, iskolák, óvodák, kórházak, múzeumok, tehát közintézmények, társasházak, pályázhatnak, egyházak például, azt nagyon szeretnénk, ha pályáznának városzöldítése, illetve a saját területeik zöldítésére. Ez lehet egy kertnek a rendbehozatala, egy fa, falnak a felfutatása, egy egész ház homlokzatára tegyenek ki minden üvé zöld, tehát virágos erkéládát, hogyha megvannak az adottságok. Tehát sokféle módon lehet fölhasználni, és mivel, hogy ez a aknázó hasonló probléma már is jött az alapítványhoz, például egy hölgy írta a Terészkör útról, hogy a hársfák el vannak tetvesedve. És ezt én is meg tudom erősíteni, mert mi is egy olyan ház valakunk, és emiatt hiába rak ki az erkére muskátlit, vagy az ablakába, azok néhány hét alatt tönkre mennek, még akkor is, hogyha megpróbálja permetezni. Tehát adott esetben ilyenfajta segítséget is tudunk nyújtani meghatározott keretek között, és természetesen számítunk arra, hogy azok, akiknek van erre lehetősége, például bankok, irodaházak, szállodák, azok részt vesznek ebben a programban, saját erejükkel is. Mi az ő számukra is felajánlunk szakember segítségét. Tehát tervezőt, összekötőt mi biztosítunk, amennyiben igényelnek. Vagy például egy nagyon egyszerű dolog lenne az, hogyha éppen Éppenféleul a Bajza utcára gondoltam, ott van egy ingatlan ö, Z, ZRT vagy RT, nem is tudom, és előtte áll egy szkiszáradfa, hogy mi lenne egy, egy ilyen vállalat számára, vagy vállalkozás számára nem lehet gond annak a költsége, de nem millenne, számít, hogy, hogy, ha, hogy milyen rossz pont a bejárat. Igen, előtt, egy, egy ingatlan Virágzó szociális. vállalat, kis Igen, csak ehhez, ehhez tényleg az kell, és, és itt senkit nem akarok uh, külön. Ezzel akár szemrehányást is tenni, hogy, hogy ennek egy mozgalommá kell válni, és akkor mindenki saját maga is más szemüvegen keresztül látja ezt az egészet, és fölismeri, hogy ennek micsoda nagy értéke van. Igazán ez a program is arról szól, a Demián Ferenc jótékonysági alapítvány, ezt hozzáteszem, tám anyagi támogatása révén jött létre, hogy, hogy vegyük észre azt, hogy saját magunknak tesszük rendbe, és a saját lelkünk is sokkal szebb lesz, kevesebb lesz a sírás-rívás, amit azt szokták mondani, hogy most már a külföldieknek is föltűnik, hogy ez egy ilyen sírós nemzet. No, hát ez már szerintem régen föltűnt nekik, legalábbis úgy vagyunk ismerte, de a, van bele bennem nagyon-nagyon régóta motoszkál valami, amit én nem, nem látok, hogyan lehetne egyensúlyba hozni, de amit most mondott talán erre mutat valamit. Hogy a problémák, azok én úgy gondolom sokkal alapvetőbbek. Hisz a, a politikusok, a város megbízott vezető és a többi, hogy mondjam, te valóban koncepciótlanul, vagy pedig olyan koncepciók mentén intézik a dolgokat, amik semmiképpen nem szolgálják sem a hosszú távú működést, az emberek egészségét, jóérzését, stb. stb. És ebbe a civil nem szól bele, vagy nem tud beleszólni, mert nem képes általában az összefüggéseket meglátni. Tehát itt például olyan sokszor beszéltünk arról, hogy Budapest 200 különböző kis már létező kis centrumból áll, és ezeket a centrumokat, helyi városközpontokat fölélesztve vagy erősítve ezt az egész durva, centralizált fölépítését a városnak lehetne lazítani a perifériával, stb. stb. Tehát rengeteg olyan fajta gondolat van, ami, ami hát nagyon nagyvonalú. Ugyanakkor a kezdeményezések ilyen ö, ápoljuk a kiskertünket jellegűek, vagy zöldítsük a kertünket, de vajon egy ilyenfajta tudatosság, ami azért jól kézzelfogható, hogy mondjuk megszépül a utca, vagy a kert, és tényleg zöldebb lesz, az elvezethete oda, hogy ezek az emberek tudatosabbá válnak arra, hogy később nagyobb dolgokba is be tudjanak szólni, vagy bele akarjanak szólni. Én azt hiszem, hogy ez egy kölcsönhatás. Mi pont arra gondoltunk, hogy azok a közösségek, amelyek már valamilyen tiltakozó akció, sajnos itt, itt mindig tiltakozásról van szó, kapcsán megszerveződtek, hogy azok talán ö, most egy ilyen pozitív kampányba is uh -huh. könnyebben és szívesebben vesznek részt. Pont a részt. pozitív ami rendkívül izgalmas. Igen, van, de, de, de nekünk az a tapasztalatunk, uh -huh. mint levegő munkacsoportnak, hogy soksor, sokszor egy-egy negatív jelenség, tehát akkor, amikor a még meglevő környezeti vagy egyéb értékei kerülnek veszélybe egy-egy nagyon elhamarkodott, vagy rossz szándékú. Azt kell, hogy mondjam, hogy rossz szándékú, mert az az egyoldalúsága ami időnként megjelenik az önkormányzatoknál a befektetők preferálásában, az már, hogy úgy mondjam, nem csak egy, egy hiba, hanem, hanem egy, egy akaratlagos rossz szándékot is mutat. Aha, önzés, Tehát ilyen, igen, nem felülete. csak egyszerűen érthetetlen igen. az, hogyha van egy önkormányzati törvény, lehet vitatkozni arról, hogy jó-e vagy rossz, de egyértelműen le van benne fektetve, hogy a képviselők, a polgármester természetesen a mi adónkból és a mi költségünkre, hiszen nem a sajátjukat költik, a mi értekeinket kellene, hogy szolgálják akkor hogy létezik az, hogy olyan szerződéseket kötnek, amiben hírehamva nincsen a helyi lakosok érdekeinek, kizárólag csak a beruházó érdekeinek. Most nem akarok ebben az... nem szokták a... minősítetni a, a lakossággal. Hát, hol van az, hogy ezek egy ilyen szerződés? Mondok csak egy rövid példát, ami társasházunkban van egy egy, az, az mindig is társas ház volt szerencsére, de egy-két lakást államosítottak annak idején, meg egy-két üzlethelységen. És valami, meg egy üzlethelység megmaradt állami tulajdonba, pontosan most már önkormányzati tulajdonba került. A lényeg az, hogy valamit oda be akartak, kit, oda kiterveltek, hogy oda valamit fognak csinálni, ami a ház lakóinak nem tetszett. De a szerződést, ami e mögött van, soha nekünk nem mutatták meg, az úgymond titkos kijött az önkormányzat ügyvédje, és így a közgyűlés személyben mondta, hogy az bizalmas. Na, hogy lehet bizalmas, ami a saját házunkat érinti, tehát mint tulajdonos társ eleve, jóunk lenne látni, hogy milyen szerződés van mögötte. másrészt minden szerződést, amit az önkormányzat köt, gyakorlatilag az összes lakos számára, hát ha csak nem van, nem tudom, különleges nemzetvédelmi szempontok vannak, akkor annak nyilvánosnak kéne lennie legalábbis betekinthetne bármelyik uh, polgára, aki ott lakik, nem? Hát azt használják ki, hogy, hogy hiányosak a mi állampolgári ismereteink. Igen. Igen. Jó, és az hogy... ellenáll, eddig semmit nem járultunk semmilyen funkcióváltáshoz hozzá, és minden el lett uh, utálva onnan, de hát ez azért nem egy járató út. És egyáltalán nagyon uh -huh. furcsa dolog az, hogy a kerületek közül a legtöbben a lakosság az nem partnerként tud tekinteni a saját önkormányzatára, hanem ellenfélként. Tehát ezzel mindenképpen változtatni kéne, de én visszatérnék a zöldítésre, mert hogyha er ebbe belemegyünk, akkor az utolsó pozitív gondolat is <gülüş> <transparency> ez volt a célunk. <gül infinity> hogy lelkesen mehessünk el igen. Tehát én, én mondom, hogy mindenkit biztatok arra, hogy keresse meg a levegő azért mondom, mert őt azt a legegyszerűbb elérni a honlapján, vagy pedig a Károly Körút háromban, meg benne van a telefonkönyvben is. És azok, akik ezen az érintett területen, tehát az 5., 6., 7. kerület, illetve Willipott városban élnek, azok egészen biztos, hogy kapnak részben ötleteket, részben pedig segítséget ahhoz, hogy elkezdhessék ezt a változtatást a területen. Ábor, Hát csak megerősíteni tudom, és remélem, hogy a nyolcadik, kenencedik és további területek el, el fog jutni ez a kezdeményezés, hiszen hát egy másik alkalommal beszéltünk arról, hogy ezek a belső udvarok összességébe egy félváros területet tesznek ki, tehát nem mindegy a város környezete, esztétikai értéke és klímája szempontjából se, hogy ezek betonnal vagy asfalttal vannak-e leburkolva, vagy pedig ott zöld növények jelennek meg. Tehát ö, ö, arra biztatok mindenkit, hogy a maga részéről is tegyen hozzá, mindenhogy ö, a, elmondtuk néhány konkrét példát, hogy mi mit tettünk. Nem olyan nem nagy dolgok, ezek friss, az eredménye szerintem igenis kézefogható, és mindannyiunknak örömet okoz. Még nekem egy nagyon praktikus kérdésem volna, a fák, a falakra fölfuttatott növények. Régen emlékszem, a mi házunkra is futott föl, számomra egy tűzfal volt arra is szépen fölfutott, de mindig leszették. És mi ennek az okra. Igen, ez jó kérdés. mert Nem úgy tűnt, mint hogyha a falat ez igazából tönkretette van, sőt védte az eső. Igen, ez megint csak az oda nem figyelés, vagy nem a példája. Tehát külföldön, most megint csak külföldi példával, hogy a kénytelen elhozakodni, a boroscsán az egy rangot jelent. Tehát az, hogy valami olyan régi boroscsánra van befuttatva, áll, az, az, az kimondotta a rangot jelent. Nálunk pedig, Na, ha hát. megállni a boroscsán, például nálunk is a házon a konkrét példa, akkor mindjárt mindenféle ötletekkel jönnek, hogy ez milyen hátrányos a házzal nézve, kezdve azzal leszedi a vakolatot egészen addig, hogy bejönnek a bogarak. és, és, és tehát nagyon nehéz ezek ellen a gondol ezek ellen a fellépni, hiszen még ha az ember mondja is, ha vagy elhiszi, vagy nem, de egyszer csak azt veszi, észre az ember, ha van szedve. Tehát uh, én csak azt tudom erre mondani, hogy igen, a boroszcsámba, meg ezek a vadszorok is vannak bogarak, de ez nem azonosok azokkal a bogarak, amelyek bemennek a lakásba. Ez egy másik fajok. Élnek. Ez egy másik élőhely. Hmm. És uh, ugyanakkor klimatizáció szempontból, sőt, uh, meg egyébként is védi gyakorlatilag a házat, nem is szóval arról mennyi veszebb. Én azt hiszem, hogy ezeknek telhetnék, mert annyi sokféle érdekes informálni ezzel kapcsolatban, de hadd mondjak egy konkrétumot, talán néhányan ismerik a Pesti Lászlóna nevét. 2014-ben a Népszabadságban írtak róla egy nagyon nagy cikket. Ő egy ö, nagyon idős kertész, aki egész életét tulajdonképpen a Népligetnek és a kerteknek szentelte. 14 éves kora óta már kertészként dolgozik, és hihetetlen nagy tapasztalatot gyűjtött össze, és minden szellemi és testi energiáját a kertek megszépítésére fordítja mai napig is. Többek között ebben a Zöld Levél programban is már most nagy segítséget nyújtott nekünk. Az ő házuk, ő a 8. kerületben lakik egy, egy nagy bérházban, nemrég volt tatarozva és a szakszerű irányítása mellett leszették a négy zöld falburkoló növényeket, kitatarozták a homlokzatot, és ugyanúgy visszarakták. Négy éve volt ez a tatarozás, és nekem is azt tűnt föl, amikor egyszer meglátogattam, hogy hogy létezik az, hogy fölmegy a harmadik emelet fölé a zöld növényzet, és közben mögötte pedig egy vadonatúj vakolat van. Tehát még, el is lehet Tehát még ezt is meg lehet csinálni, és, és a másik része is igaz, hogy nem szedi le a vakolatot, hogyha megfelelő növényt alkalmazunk, de van valóban olyan megoldás is, és akkor nem a borostyán, nem a vadszőlő, hanem valamilyen más esetleg még értékesebb, még mutatósabb növény, ami rácsra szerelhető, és akkor úgy. Hát ez valóban olyan téma, hogy erre érdemes lesz egy külön adást is szánnunk, de most el kell búcsúznunk, mert leárt az időn. Két hét múlva lesz ismét nagyvárosi dilemmák, akkor minden bizonyal a két héttel ezelőtt elkezdett beszélgetésünket a fővárosi a a tanács lehetséges jövőjéről fogunk beszélni köszönöm szépen beleici az életnek koloncságának a Gézre búcsúzik csak